Глава 4. Якщо розібратися як слід і копнути глибше, виключити зі системи всі зайві чинники, виявиться, що причиною наших бід стали джинси Левіс. Самопальні з лейбою, прошитою на швейній машинці Зінгер, за моєї присутності. Усиву давнину, коли легенди ще тліли у пам'яті фанів із Міднобуківської школи, до Польщі поїхало двоє хлопчиків – Петя Дупа, та Павло Нера. Петю звали так через обпечену половину лиця, що стала гладкою і рожевою. Під час екскурсії вони поміняли у якогось фацета левіси на наплечник і 17 касет Iron Maiden, ACDC, Judas Priest та Black Sabbath. На цих касетах зросли вони, а також молодший брат Павла Арсен. Той, у свою чергу, давав їх мені. Я старанно затирав усіляки маскової лаї, переписував і слухав на пару з гладким хіпі, а потім із дзвінкою. Згодом на львівському вернісажі виміняв переписані Iron Maiden на бобіни з Пінк Флойдом та Джетроталом. Роталом. За час, поки ми троє еволюціонували чи деградували залежно від точки зору, постійно зазнавали утисків зі сторони Феді, його пса та його бравої команди. Федя Круглов носив коротесеньку зачіску зразка «Я вийшов з зони!» надавав перевагу заправленим сорочкам типу мокрий шовк та семіцькій горільці стопка. Її особливістю було те, що блювотіння, викликане перебором останньої, набирало приємного і дуже сильного запаху дині, чорної смородини чи абрикоса. Федя був пацаном до останнього вугра у вусі і спокон віків жив по понятіям. Він ненавидів хіпаблудів, як тоді ще нас називали, а мене та гладкого хіпі був ладан розчинити власною гідкою люттю. Наша ненависть була взаємною. Кінець четвертої глави.